Hej Sniff, det er mig. Ja, det går lidt bedre takket være paracetamol. Og så sådan en rød smiley med nedad mod ingen feber. Men det er som om mine knogler og muskler bliver et. Scanning på tirsdag fra 7.30. Det gik fint. Jeg fik en mindre dosis gang Så håber også, at det vil give færre smerter og er mildere mod immunforsvaret. Under alle omstændigheder kommer jeg glad til festerne på fredag. Det er... 2017 og Daniel og Anitas telefoner er fyldt med sms'er fra deres far. Deres far, den gamle bodybuilder og flymekaniker, verdensmanden med det brede kæbe parti, har fået prostet til kraft. I den her podcast skal du høre dem fortælle om, hvordan de oplevede det, da deres far fik kraft. I skal høre, hvordan de håndterede det, og hvordan det er at have en far, der får kvindelige kønshormoner. Anita, eller Snif, som hendes far også kalder hende, er sygeplejerske, mens Daniel er selvstændig. Når deres far har været på hospitalet, skriver han rundt til dem. Min far er altid meget tilbageholdende, og ikke sådan en, der hele tiden ringer og fortæller, hvad der sker i hans liv. Men når han gør, så er det altid sådan lidt, øh, hvad skal jeg kalde det, betydende men er aldrig i tvivl, om han har noget på hjerte. Øh, og det er altid også en lille smule svært at løje, hvad han selv synes om det. Og i første omgang, der vidste jeg ikke sådan helt, øh, hvad, heller selv, hvad jeg skulle synes om det. Fordi det... Ja, øh, yeah, altså jeg ved jo, der er mange, mange behandlingsmuligheder og... Øh, rigtig mange gode prognoser Og man kan leve i rigtig mange år Med den her cancer Og man kan dø af noget andet Så, så, øh, så i første omgang Tror jeg faktisk ikke jeg reagerede Så voldsomt andet end at når var det nu Anita og Daniels far Bærer genet. Og derfor vidste de godt Der var en ret stor sandsynlighed For at han ville få prostatakraft På et tidspunkt Det havde deres onkel Og deres for. Proster til kræften rammer på et tidspunkt, hvor både Anita og Daniel har meget andet at se til. Deres mor har kræft, og Anitas mand har fået en hjerneplødning. Lige på det her tidspunkt, der skete der utrolig meget i mit eget liv. Øh, så derfor, så kopierede jeg meget hurtigt min fars øh, hvad kan man sige, det han selv udtrykte, eller gav udtryk for nemlig, jamen jeg skal have den her behandling. Jeg er rimelig fortrøstningsfuld, øh, det var slet ikke inde i, i samtalen, at u uh, nej, skal jeg dø, eller hvornår skal jeg dø? Han, han hvilede rimelig meget selv i det der. Selvfølgelig var han bekymret, øh, men det var ikke sådan den der store panik. Dør han nu? Øh, hvad skal der ske? Øh, ikke inde i mig i hvert fald. Så, så derfor så, øh, jeg trådte ligesom ind på banen, når der var noget, og hvor jeg sådan tænkte, her, her kan jeg byde ind med noget, og så træk jeg mig lidt igen. Øh, Hvordan passede du på dig selv i den situation der? Præcis på den måde, altså at jeg træder tilbage igen. Jeg byder ind, når jeg kan se, at det kan jeg. Det her, det kan jeg. Og så træder jeg tilbage igen. Øhm, fordi øh, det er trods alt vigtigst, at det hjemme hos mig selv fungerer med mine egne børn og, og min mand og sådan nogle ting. Og på det her tidspunkt var min mor øh, døende, og der var mere brug for min energi der. Min far skulle nok klare sig. Og jeg tror måske også, han selv godt vidste det, og derfor har han ikke selv råbt så højt. Efter at Daniel og Anitas far bliver opereret og får fjernet sine prostata, får han en del komplikationer. En dag får Daniel en sms fra sin bror, som er hjemme hos faren, på det tidspunkt. Jeg tror, I skal, I skal mobilisere og komme ind til Rigshospitalet, fordi det her, det ser vildt ud. Hans testikler er simpelthen blevet så store som håndboldet. Og min storebror tænker, hvad fanden? <lil> altså, lille af testikler på størrelse med håndbolde, det, det går ikke. Altså, du må gøre noget. Nå, okay, ja, ja, ja, skal jeg nok. Og så begynder han at gå i panik, ringe til min ældste søster, sygeplejerske. Hvad gør jeg her? Og så ringer han jo til Rigshospitalet, og de siger, du skal bare ind med det samme. Henter ham med en ambulance. Han har åbenbart gået to-tre dage med begyndende tegn på, at der er noget, noget galt nede ved testiklerne. Sådan et klassisk symptom på at være mand og tro, at det går bare over igen, hvis jeg bare æder hans smertestillende eller noget. Ikke? Så, så han er jo et eller andet sted en Iron Man i hans eget billede, men man kan jeg bare ikke finde ud af, i at være Ironman, og så indse alvoren i, nu er jeg faktisk ikke en mere, nu er jeg syg. Far er en tidligere bodybuilder, så han har altid været den stærkeste mand, jeg kendte i hvert fald. Øh, både når jeg så på ham, kunne jeg se, at okay, han, er, han er stærkere end, end min kammeraters forældre, ikke. Og, og når vi var i svømmehallen, så kastede han med os og vi kom to-tre meter op i luften nogle gange, fordi han kunne virkelig skyde os afsted. Ikke? Øh, så han har været sådan en, der kunne mosle med os på den fede måde og, og, og bruge sin styrke. Øh, også når han skulle løfte og i stand hus. Altså han, han bad ikke om hjælp, altså han gjorde bare de der ting af sig selv. Han ligger på en, øh, en stue sammen med en anden på et afsnit, hvor folk er hammerne syge. Og det er så min første tanke, at hvad er min far så alvorligt syg, eller er han, øh, er han okay? I det, jeg kommer ind, går jeg hen til sengen som det første, og tager fat i hans hånd. Og så slår han sådan det ene øje op langsomt. Hej, søn, siger jeg så. Hej, hej. Og så klemmer han sådan min hånd. Det der med at mærke hans hånd, det er rigtig rart. Der er så bare den forskel, at min, min fars hænder de er sådan helt øh, væskemanglende. De er silkebløde, og, og sådan, ja, man kan mærke knoglerne, og, og trykker du på dem, så forbliver de flade. Ikke? Øh, og det er ikke min far. Min fars hænder plejer at være brovdende arbejderhænder. 6. august er på ride, men får ikke kemo i dag, da der er mistanke om blodpropper i lungerne. Så nu skal det først tjekkes, og så kemo først i næste uge. Øv, men også i yeah. Det bliver rart at få klarhed over, hvorfor jeg har svært ved at få luft nok. En kærlig hilsen til min dejlige, smukke og intelligente poder. Jeg har ikke som sådan været øh, meget bekymret, det har jeg ikke. Jeg har været rigtig meget med øh, på hospitalet øh, til undersøgelser og samtaler og har selv forsøgt at prøve at forstå den behandling han får nu, hvor han jo har fået kemoterapi og sådan nogle ting. Så jeg er selv ligesom lige midt i det og, og har mere måske fingeren på min fars puls end Daniel han har. Øh, og for mig, der, der gør det mig rolig Jeg kan slappe af med det, når jeg ved, at min søster har skrevet om det Så når min søster har fortalt Jamen det ser ud som om, at alt er godt Og det var det og det Og, øh, og han bliver sendt hjem om fire dage jamen, okay, så, så er alt godt igen øh, Han har haft nogle indlæggelser for øh, blodpropper i lungerne Af at ligge stille Og dem har jeg været bange for Fordi det kommer uforberedt Det kommer som noget, som jeg ikke var klar over Øh, og der har jeg faktisk haft sværere ved at fungere i løbet af dagen, fordi jeg går og tænker på, på det alvorlige det. Nu er jeg selvstændig butik øh, og har mange bolde i luften og mange kunder inden, øh, Og jeg opdager de der ting, når jeg begynder at glemme de helt basale ting. Så ved jeg, at jeg har meget op i hovedet. Det er ikke sikkert, at jeg ved, hvad det er, jeg går og tænker på, men jeg ved, at når jeg begynder at glemme ting, så er der noget, der rumsterer. Vi var i på Rigshospitalet øh, til den første kemobehandling, Og far havde sådan set ikke officielt sagt ja til behandlingen endnu. Øh, så vi sidder og snakker med en læge, som beskriver i detaljer, hvorfor man gør, som man gør, og hvor meget de skal give, og hvad prognosen kan være, og hvad, hvad han kan forvente af sygdomsforløbet. Og så spørger han så, vil du have den her behandling? Og så siger min far... Jeg vil bare gerne leve. Og jeg vil gøre, hvad der skal til, for at jeg kan leve. Øhm, og det har jeg tænkt rigtig meget over siden. Det får mig til at tænke, det skal du også bare. Øh, og du skal bare føre pengene af og rejse og leve livet nu. Fordi vi ved ikke, hvor langt det bliver det liv. Øh, og samtidig tænker jeg også rigtig meget på, for hvilken pris vil du blive ved med at leve? Fordi som sagt I kraft af mit fag Og også det speciale jeg selv har med at gøre Er der rigtig mange mennesker som siger farvel til livet Selvom de måske godt Kunne have overlevet i længere tid Med forskellig behandling Så siger de behandlingen fra Fordi nu vil de ikke leve livet sådan her længere øh, Og, øh, og det, Der er jeg spændt på Hvordan han vil reagere Men det er jo et tænkt scenarie og, og jeg har ikke lyst til at gå og fylde min hjerne med bekymringer for, hvilket forløb han kan få. Det gjorde jeg lige i begyndelsen. Der tænkte jeg, okay, metastaser i rygsøjlen og sådan nogle ting. Øh, frygteligt. Altså, hvad der kan ske fremadrettet. Men det er ikke der, vi er. Og hvem siger, vi kommer dertil? Det ved vi ikke noget om. Lige nu, der er vi her. Lige nu, der, der lever han. Og lige nu lever han et liv, som han er glad for. Øh, så tager jeg den derfra. Kemoforløbet har gjort ham så vanvittigt syg, så han ikke har evnet noget som helst på dage tre, fire stykker, hvor han bare har været helt tilbage, måske været vågen en time og sovet for resten og haft rystetur osv. Og, og efter det kemoforløb er holdt op, og han ligesom er begyndt at finde energien tilbage, så er oplevelsen at nu har han været nede på det laveste punkt, han nogensinde i sit liv, tror jeg, har været. Og, og alt genvinding af energi føles som et plus. Så fokus på... Før kemoforløbet, hvor fokus var, åh, jeg har ømme bryster, åh, jeg har ikke og, jeg har rejsningsproblemer, jeg har ingen kontinens. Alle de der ting, dem taler han slet ikke om længere. De er bare... når at okay, er det bare det? Fordi... Hvis han kan undgå kemoen igen, eller det hvor han havde der, så vil han for alt i verden leve med alle de andre ting. Og det er befriende. Fordi jeg er jo ligeglad. Han er jo ikke mindre min far, eller mindre sej far, fordi han ikke kan få rejsning. Altså jeg, jeg kan godt forstå, at han synes, det er et issue. Jeg kan også godt forstå, at det må være frustrerende at gå og tænke på at have rent blæ med hele tiden. Det forstår jeg godt. Men han er ikke mindre værd. I mine øjne, han har i den grad accepteret, at, at han er anderledes nu som mand, end han var før, han, han startede på det hele. Altså Uden prostata, uden problemer og skavanker, var han på en måde, og efter prostata må han affinde sig med at være på en anden måde, men har først kunne indse det, efter han har været igennem kemo faktisk, og har genfundet en normal energibalance igen. Det har gjort, at, at fokus for ham ikke har været, hvad han ikke kunne, og det var det eneste, vi nærmest kunne snakke om. Men, men hans fokus nu er kommet tilbage til, at han får øje på mig, øh, og kan se mig og spørge ind til mig, hvor jeg ikke skal høre en halv time om, hvor besværligt det er at finde blære osv. Men har du det godt, Daniel? Ja. Og, og hvad mere? og Kan du fortælle? Og hvordan går det med børnene? Og så videre. Altså, det var der ikke plads til før. Der var det, har du det godt? Ja Ja, og jeg skal også ind på Rigshospitalet Det var den fortælling, der kørte før øh, Så jeg føler, han er, han er Han er ved at få øje på På sit gamle jeg igen Bare med en anden krop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 vil vi bryde gamle tabuer ned omkring emner som inkontinens, impotens og de problemer, kraften skaber i sammenlivet med partneren og i forhold til familien. Kampagnen og meget andet kan du læse om ved at gå ind på vores hjemmeside proba.dk. Tak fordi du lyttede med.